A stop táblára emlékeztető vörös rúzsal az ajkán, majd látta, ahogy Shibba lábúj hegyre áll. Jobb tenyerét Björgvin nyakára helyezi, az arcát magához húzza, az ajkuk kinyílik, a nyelvük találkozik. Hosszú és heves csókolt, és Augusta összetört szívvel hazaindult. Björgvin és Sibbá összeházasodott, négy gyerekük van. Sibbá már nem olyan vékony, mint egy zsinór.